Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Un dilluns més. Eh, estem aquí, als castellers de Mollet, per parlar de castells El Plaça Nou. Benvinguts a la informació castellera a, a la Sintònia de Ràdio Mollet. Avui eh, parlarem de, de les notícies de, del món casteller, més que de coses a casa, perquè aquesta setmana no és que hi hagi molta, molta activitat, però bueno, parlarem una miqueta de... Del, del que hem fet els castellers de Mollet durant aquesta setmana. I parlarem eh, fins a les 9 de, del que han estat les actuacions que, que hi ha hagut aquesta, aquesta setmana, de la agenda de la, de la propera. I teníem algunes notícies castelleres eh, que ens, ens havien quedat al calèix i doncs avui, la, avui les trebarem per, per comentar-les. Avui farem el programa d'equip habitual amb una baixa que és el Roger Parera, que no, no pot estar amb nosaltres perquè té una, està en una reunió amb l'Ajuntament. Eh, la resta de l'equip, doncs, eh, presentarem, eh, començant, com sempre, la roda cap a la meva esquerra. Tinc el, avui tinc davant de l'ordinador el Dani Contreras, el Garlac. Hola, bona nit. Ja estàs amb el Facebook, amb el Twitter oberts. Ja estic aquí intentant fer de, de Roger. <ríe> <ríe> a veure què tal se dona això. Bueno, avui també tenim, eh, que ens ha vingut a, a visitar l'Antonio, què tal? Bé, bé, bé, bona tarda. Bona tarda. Aquí llegint a les notícies. L'actualitat. El... L'actualitat, per estar una mica. I tant. El Juan, de què tal? Molt bon bé per a tothom. Bé, <coughs> t'ha dit doncs, però bé. Pels que deia la setmana passada, el Juan ha vingut pelat. Eh? No ha no rapat, sí. però ha vingut palat Ja, no, ens sembla que va escoltar el programa i li ha agafat por. Sí, correcte. <laughs> Doncs... Hem he preferit pagar. Sí, ja... Venir parat de casa, no? Ja. Sí. sí, sí. Eh, com a mínim així ja fas el teu gust. I sí, no me'n refio d'aquesta canalla de, de castellers. No, no, no però... tant canalla, vaja, però bueno, d'aquesta no, no. és molt jove. No, no, però... Bueno, aquests, si els deixes anar, poden ser molt perillosos. Sí. <laughs> doncs eh, tenim el control el Dani Padilla i qui us parla en Bori. I... Entretot, tot aquest equip eh, farem el programa fins a les 9, també eh, demanant la vostra participació, si esteu sentint en directe. Ajudeu-nos a enriquir el programa deixant-nos eh, missatges al Facebook o al, o al Twitter de la colla. Sí, ara estic intentant penjar el post on diu que començarà el programa, perquè podeu anar comentant. A veure com ho feia el Pereira, perquè estic una mica... però si ho l'altra setmana passada, sembla, per posar-lo... Però sí, sí, ara ho posaré. Mm-hm. Doncs, eh, comencem com sempre repassant el, el, els horaris d'assaig. De, de jo mateix, sí? Eh, dos dies a la setmana, el primer dia que seria més demà, dimarts, tot animals, vayament, vaya, eh, de 8 a 10 del vespre i els divendres de 11, de 9 a 11 del, del vespre. Ah. Els eh, assajos són oberts i són eh, al centre cívic del carrer Cervantes, 19-23, o bé entrant per la porta del pati, que és el carrer Cervantes, entre el 16 i el 18. Ah, també hi ha els divendres les classes de, de l'escola de gralles, a partir de les 7 de la tarda en els dos grups que hi ha de, de gralles i, i tabals. Ah, anem a recordar també les reunions de junta i de tècnica. Ah, jo mateix. D'acord, vale. uh, per aquí. Aquí, aquí. aquí. <ríe> les reunions de juntes són Dí... setmanaments els dijous, dijous, a partir de les 8 fins les 10, 10 i mitja. Uh -huh. Pots passar, eh, Àngels? <ríe> uh, això, des de les 8 fins les 10, 10 i mitja, um, normalment són setmanament, no sé que hi hagi un dia que decideixin que no, uh -huh. no hi ha res a fer i realment no, no es quedi, i són obertes a, a tothom, allà en el mateix centre, al nostre despatx, uh -huh. I les reunions de tècnica són cada, cada divendres de, de 8 a 9 abans de l'assaig i, i també estan obertes a, a tothom que volgui venir. Uh -huh. Uh -huh. Uh, telèfons per contactar amb la colla. Tenim dues eh, maneres de posar-se en contacte telefònicament amb la colla. Una és amb el telèfon fix, que és el contestador que tenim al nostre despatx, on no ens podeu deixar un missatge i tan bon punt el senten. Doncs es posen en contacte amb qui truca, que és el 93 579 41 16. O, si voleu parlar amb algú, heu de trucar al mòbil, que és el 615-384-482. Aquest eh, mòbil encara no, no, fet, no, no, he fet traspàs, encara. no ha fet el traspàs, encara. No <ríe> s'ha fet el traspàs encara. S'ha fet el traspàs de tota la informació, de tots els papers que tenia, de tots ja, els de contrasenyes del correu i direccions i tot el tema, ja ho portat tot ell. El problema és que estem esperant que a la setmana que ve ens donguin el, el nou telèfon mòbil, perquè l'altre va morir directament. Mhm. Uh -huh i seguirem el mateix número i tot, però quan tinguem el, número, el nou terminal, diguem, mm -hmm. ja li donarem al Javi perquè el mm -hmm. faci tota la feina allà. Ja. Molt bé. Uh, també podeu informar-vos de l'actualitat castellera de la nostra colla mitjançant internet a la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat amb una adreça de correu electrònic, és info arroba una web, que jo no sé què ha passat aquesta setmana, que he rebut un missatge molt raro, d'alguna... Escrita en anglès, demanant aprovació per... Com per voler modificar... Algun hacker o que sigui s'ha ficat a la nostra pàgina web, ha intentat modificar un article i ens ha deixat un missatge en anglès demanant aprovació per per fer servir la el, el nostre domini, per no sé què. però bé, això ja ho comentarem amb, amb la Junta, que és un perquè jo, jo he rebut aquest missatge al, al correu. Qui és, qui és de Castellà de Montse? Qui pot manipular o...? Això els que tenen dret d'administrador, això va crear el Wally, -E, i però a bueno, del de Wally -E, hi ha, hi ha, sí, hi ha sí, més, no? Sí, sí, estic jo, sempre que està el Parera, el tònics, no sé si encara conserva els drets d'administrador. O sigui, tots aquests que, que estan registrats com a... Però bueno, tu ho estàs registrat com a administrador i tu has sí. rebut el missatge, no? Sí, sí, I de moment està... Estan en stand-by, clar. en stand-by, esperant que ho com comenteu. M'imagino que la resta d'administradors de la web també hauran rebut el, el missatge. Val a dir que la web no es fa servir molt, no? No, no es fa servir gaire. Tenim el Facebook i el Twitter. Facebook i Twitter actualment tiren... Sí, la web és simplement per penjar el, el podcast directament. També pengem l'enllaç al Facebook i al Twitter, però allà la, a la web també s'allotja directament. no miro la web. O sigui, fa fa molt temps que no miro la web perquè realment està el Twitter i el Facebook i llavors a través del Facebook... Sí, és que a través del Facebook tens tot i pots comentar i és molt més interactiu que no pas la pàgina web. No sé, és lògic que ens passa a nosaltres, els està passant a tothom. Eh? Sí, sí dir, ja m'ho imagino. Bueno, la pàgina web no té aquesta interactivitat que pot tenir un Facebook. No. Però, bueno, es va actualitzant, bueno, a eh? poc a poc. Està el Facebook i els tira de Facebook. El 90% de la gent de Facebook llavors no, no, sí. no es fa servir la web. Sí, sí, no? Abans sí que es feia servir molt. Sí, a més això, que li das el, el me gusta i et surten totes les actualitzacions de l'estat, tota la informació, llavors és molt més fàcil tenir-ho directament que et surti que no anar buscant ah, sí, la anar, pàgina anar, web. Anar, anar directament espera, espera per a mirar. A mirar. la pàgina web per mirar. Uh -huh. Però bueno. Doncs ja que estem eh, comentant el Facebook i el Twitter eh, i que els tenim oberts, eh, recorda'ns, Dani, el, el, els el, usuaris de la pàgina web, de, o sigui, la, la pàgina de Facebook. El nostre Facebook és www.facebook.com barra castellers de Mollet, eh, el qual ja he posat el post amb, sí, ja amb l'enllaç per escoltar també a través d'internet i l'emissora de ràdio, on podeu deixar el comentari de bueno, com que... han anat els assajos o què el opineu. El, o tot el, que el que us vingui de gust. I el, Twitter, el nostre Twitter és arroba I mm. també podeu posar tot el que, el que us vingui de gust sí, també. Sí. <ríe> setmana, fa, un, fa un parell de setmanes eh, s est, s est, ens estan seguint molta, molta més gent i, i gairebé tots són colles de gegants. Colles de gegants. Colles no geganteres no sé. de, de tot arreu que ens estan seguint. Sí. Jo crec que arrel d'una que va començar, doncs, estan totes connectades sí, i és van seguint. Totes les entitats es comencen a seguir entre elles. O sigui, actualment tenim 1.374 seguidors. Mm. No, està, no, està no està malament. Una bona pinya. I el Facebook, 1.760. Més o menys igualat. Mm. Bueno, està bé. Bé, doncs, eh, i si en, en lloc de participar en directe, viajant el vostre missatge a internet, els voleu fer que se senti la vostra veu a la ràdio, teniu el telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66, eh, mm. on eh, bueno, els últims programes mm. <coughs> bueno, hem, tingut, eh, hem tingut trucades. Sí, ha trucat diversa gent del poble. Mm -hmm. Truca l'Avalos, va trucar a la, la Montserrat, a la, la Dolors, no? La Meritxell es deien, i... No, no, que vagin trucant, eh? Vull dir, tot això que... És bastant mm. divertit. i Jo m'he rigut molt, eh?, aquests dies quan han anat trucant. Mm. Està, està bé, no?, saber que darrere de, del micro tens algú que t'està escoltant realment el que estàs dient. Sí, això, sí, sí. Que és truquin i comentin a veure què si sembla el, el, el Juan, eh? I... A veure si vénen el dilluns que bé Sí, que tindré cabells més llargs. Sí. Bé, <laughs> doncs... Recordem a l'horari d'emissió del programa que s'emet en directe a Radio Mollet al 96.3 de l'FM els dilluns de 8 a 9 del vespre i en repetició els dissabtes de 11.30 a 12.30. Doncs acabades les presentacions, entenem en matèria comentant les coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els Castellers de Mollet. Sí, doncs, eh, comentem les coses de casa la, la, la principal novetat ara mateix de, de la colla és que ara mateix està tenint lloc una reunió sí. del president i algun membre més de la Junta amb, amb l'Ajuntament sí. d'això ja, ja informarem de... amb l'Ajuntament no, amb... sí, ah, de Mollet la Junta sí, tenen, tenen reunió avui imagino que deu ser la, la, el tema de pressupostos i, i tot això Val, -hi, val, -hi, val. -hi. Sí. que tenia... Pensava que parlàveu del Parera, que tenia una reunió al, a Martorell no, no, no. o... No, no, no. Està treballant que... per la colla, vaja. Sí, ah. sí, sí. Això no ha pogut venir avui. Ah. Ja, bueno, quan torni el Parera, ja i uns que véssim d'això ja... Sí, ja, ja ens explicarà. A veure què diu l'Ajuntament. El, el que es pugui explicar. <ríe> sí, sí, sí. Doncs... Eh... Normalment es pot explicar tot, perquè com no diu res, <ríe> Sí. <ríe> sí, realment només agafes, presents i... Uh -huh. I et diuen molt bé, molt bé, i ja Molt està, bé, bé, molt bé, no hi ha calés. I... Sí, sí, sí. Ja buscarem data per la subvenció, ja buscarem. I... Però bueno, anava no, bé. Això és es un antiguipo, eh? Tot això és un antiguipo del que tindrem la setmana que ve. Ja ho explicarà el Pereira quan, quan mm. vingui la setmana que ve. Molt bé, i pel que fa a la valoració dels assajos, doncs eh, pràcticament el mateix de cada setmana. explicar Sí, dimarts... fluet. Molt fluixet, la veritat, i vam poder fer bastanta poca cosa, perquè va faltar, va faltar molta gent, però divendres ja es va notar que la gent comença a venir més els divendres que no pas els dimarts, però bueno, ja, ja hi havia bastanta més gent. I, mm. i, pel, bueno, I des de tècnica es va decidir que es farien, es començarien a fer els ajuts enfocats a, a parts del, del castell, Mm -hmm. i divendres es van enfocar més a la canalla. O sigui, bueno, la gent que hi va ser ja es va donar adonar que es van fer molt, moltes proves de, de canalla, mm -hmm. molta, o sigui, enfocat a poms de dalt i treballar-los. Mm -hmm. Sí, la veritat és que va, va veure, o sigui, des del que és com a casteller raso, pues va veure que va pujar pràcticament tota mm -hmm. la canalla. Sí, sí, no si més, va pujar poder... la que no, que no pujava des de l'any passat. Van poder fer proves de cinc, que això significa posar dos poms de dalt... A, a dalt d'un... Sí, de un, un, un tron, més terços... no, però bueno, una mica flux, però bueno, comencen, a, comencen a rodar, no? però, això bueno, és important. Això, no? Hi havia hi havia canalla que des de començat la fin... temporada, amb lo qual tenim que començar mm. ja, ja tenien que estar rodant, mm. no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, a veure, clar, s'ha de començar a treballar si volem tirar un 5 d'aquí mm. endavant, doncs també mm. s'ha de treballar més per on d'alt i, i no només s'ha de tenir uns, s'ha començat a breyar sí. la possibilitat de que o en algun castell no puja algú, o falti aquell cap de setmana i que s'ha de tenir un... Suposo un que ja començarem a assajar fora també. Clar, suposo que sí. Bueno, aquesta setmana encara fa fred, però... Sí, bueno. Però bueno, dintre fa molta calor. <laughs> molta calor. Però sí, en principi començarem a assajar fora en breu i ja suposo que la gent començarà a animar-se més a, a venir a fer proves. I més ara que volem començar a provar un altre cop el tres aixecat per sota i coses així que, mm. que fa falta gent. Estem a finals de març, ja ha sí. a fer por, ha començat a estirar-se els dies. Sí, sí, perquè aquesta ja aquest setmana ja hi ha ja, el canvi d'hora, a partir de... Totes les colles estan en marxa allà, pràcticament. Ja. Sí, sí. No, i... a, ara... a més, la que menja ha actuat un, un cop com a mínim. Sí, sí. sí. Hi ha alguna que ja han actuat dues o tres vegades, però bueno. La majoria van començar entre la setmana passada i aquesta van començar ja mm. la temporada. Con lo cual, nosaltres també. Sí, no, i ara ja és això, queda actuació d'Avadia, actuació de Sant Jordi, i a partir d'aquí hi ha gairebé cap de setmana sí, cap de setmana no, actuació. Mm. Fins ja a l'octubre. S'ha d'aprofitar ara per començar una donar l'erogatge. Per sí. començar a fer canvis, perquè la tècnica de tingui mm, marxa de material escollir, i material. La tarda és un material per, escollir, que, sí, que no, depèn, escollir de que... Que no depèn, que depèn només dels amics de la tècnica, no? És mm. una manera també de venir a les Atges de dir, mira, si d'aquí a la de temporada només pujan al final la mitjana i que hi han vingut tots, doncs sí que serà criticable, no? <laughs> si no, doncs tindrem que callar encara que... Jo <laughs> <laughs> <Ho> pensem alguns. <laughs> Home, <Hola, hasta, hasta. laughs> No, és que... Bueno, és una manera, també, no, de sí, dir... Que no siguin a mi d'àntingues, que vinguin els assajos. Realment, realment, real... s'està no vull... fent molt rodatge. On, sí, sí, no, On no, s'està fent no, no, menys rodatges al Pomp de Dalt, més que perquè... Ara, a veure, broma, principi de temporada normalment sol ser broma, eh? Que, aquest comentari, normalment, a mitjans de temporada, quan ja, si ho dic, ho dic en sí. en No. No, a veure, sí que els va fer una actuació l'altre dia de la gent titular, per dir-ho d'alguna manera, o la gent que donava bueno, més seguretat, no és... però, sí, bueno, no. era necessari en aquell moment i es va creure així. I... Jo no, amb aquella bueno, actuació no, no la valoro com això, perquè normalment la primera actuació sempre, eh, tant a la tècnica com, com a la colla, els agrada començar en bon peu i, i mirar, no veure des de fora que, que tenim els castells. No? Llavors, és, molt, és una cosa molt normal de que és es que ells venin amb, amb el rodatge de l'any anterior, no? Ah, eh, no... Vam pujar al Damià, però perquè no es regalo txutxes. Va al Damià i <ríe> ja van fent canvis ja van... Sí, sí, sí no? No? van fent cosetes. I, i res, a partir d'ara, doncs això, la tècnica d'intenció de fer passajos sense avisar ni res, de, doncs, pues, avui treballem tronc, avui treballem pont de dalt o avui treballem pinyes. Clar, que si, igual si, si, ho avisen, si ho avises... Si ho avises, doncs no se sap. Ah, Llavors, el, el a partir d'ara, doncs... Dius, ah. Farem un assaig enfocat a la canalla d'aigua. Quan no sóc canalla, clar. no hi vaig. Exacte. Llavors, eh, o fem un assaig normal i corrent, o en, ens enfoquem a, a segons quines coses. Mm. Llavors, clar, fa falta que vingui tothom sempre, perquè mai se sap si tocarà canalla, o ens tocarà fer pinyes, o, o serà a fer proves a tothom de tronc per, per anar provant. El well, que, que estàs comentant és que la tècnica s'ha plantejat d'estructurar els assajos i mirar ara, al principi, a més de començar la temporada forta, a separar una mica <coughs> les parts del castell, no? Sí, si no, i intentar una, fer no assaj una assajos sorpresa, de reforç. sinó que ja és una cosa que estan treballant de separar-les per per mm -hmm. mirar... Mm -hmm. No és una sorpresa perquè la gent vingui i digui oh, mira, avui no. no, sinó el fet de que facin rodatge a tota la gent mm -hmm. i preparar el castell per... per desestructurat, vaja, per una part la pinya, per una part el tron, per una part la canalla... Sí, mm. sobretot, a, a, a aprofitar conjunt, ara que suposo, encara no també, hi ha... Tot conjunt també. Sí, sí, sí tant. i tant. I després, el, el, el fet aquest que, que ara ens queden actuacions per dir comencem fort i tenim cada setmanes lliures i llavors podem dedicar un divendres a fer coses d'aquestes, a dedicar-nos a una cosa en especial, perquè després, quan comencem actuacions, no tindrem temps a fer això. Ah. No tindrem aquest temps de de dir, doncs avui ens dediquem a això o no, perquè aquesta setmana tenim actuació i hem de dedicar a de sí, fer les sí. proves. I si no tenim aquesta setmana, tenim la setmana següent. Quan sí. comencem la dinàmica aquesta, de setmana sí, setmana no, pràcticament, actuació... Sí, llavors, clar, és, aprofitem abans de començar una mica aquest rodatge que tenim d'actuacions uh -huh. i anar fent. No, abans, ara ara és el moment també que la que es plantegi pues, fer diversos assatges, que és de, de, com el del de, divendres passant, no de canalla, perquè una de les coses que tenim manca, entre cometes, sí. és, és el pont de dalt. Con lo qual si, si no es tira al màxim ara abans de començar el sí o no, sí o no de cap de setmana, mmm, després pues, ho trobarà a faltar. No? Jo crec que de moment ho està fent bé, no? Sí, a més, així es comences una mica per filar ja segons quins castells. Ah... Um començarà a perfilar quin serà el tres de sis per sota i quin seran els poms de dalt d'algun castell i així ho pots anar perfilant més, més al, al detall. Jo crec que ja està bé, de mm. més, l'altre dia era bastant curiós veure proves de terços o quarts allà a terra, més el pom de dalt i sis cordons de pinya gairebé al voltant de gent amb les mans alçades, que més que alçar les mans gairebé cauen per sota dels braços i tot perquè mm. no té alçada, allò. Però, però, bueno, la gent va estar bastant implicada en l'assaig, els jugarà molt bé. Uh -huh. I... I també una, una cosa que jo penso que està aconseguint la, la tècnica aquesta temporada és eh, mirar de començar l'assaig alhora, sí, el, el, més, el més puntual possible. Sí, se'ls se dona canya. I més, ja no és només la canalla que fa la... Sí, sí, sí, que sí. fa la... Costa, costa molt. La competició perquè... aquesta la poses a la sí. faixa més ràpida, sinó que... Jo espero que no sigui un objectiu. Bueno, <ríe> va, però intentes, no intentes. El divendres se'ls va dir a l'equip de canalla, a tota la canalla, que a mesura que va entrar la gent, els sí. poseu a la porta i... Ja que jo sas, anfeia molt bé la canalla, s'ho va insistir i fins sí, ja. que aconsegueixen una cosa, és anfaja, anfaja, anfaja, anfaja, va, deixem que l'han ja enfajao. Sí, vaig... quan vaig entrar, vaig deixar la motxilla, agafó la faja, tenia al costat de la xipi i tenia enganxada la Martina, enfaja't, enfaja't, enfaja't, enfaja't, enfaja't i ja estava ja protexe massa paï per enfajarme, eh, enfaja't, enfaja't. I jo, ostia, sí, pues doncs m'enfajaré perquè només perquè callis una estona, sí. dic, m'enfajaré ja. Però tota la canalla, eh, nevava donant voltes sí, tota la cana, sí. enfaja't, enfaja't, enfaja't, ostia. Quin mal de cap, al final. <ríe> bueno. <ríe> això és un... Però, bueno, com a mínim, ells anaven enfeixats. Sí, com a mínim, li, li, li dones una mica de, de, de ganes a la canalla de fer cosetes. Uh -huh. No està molt bé. I a més, això, es tenen el, el tema aquest de, de, de qui de la canalla es posa la faixa primer. Sí. Bueno. Estan tots esperant que, que digui la, la Laura o el Joanet que ja són les 9, perquè si se'l posen un minut abans no, no conta No compta? No. No compta, oh. no. Ha de ser a partir de les 9. Home, a l'Àngels. <ríe> <He parlat. ríe> bueno, està bé que la canalla doni exemple als grans, a vegades. No? Sí, sí, sí, tant. Mm. És, és el que està passant. Quasi sempre. Sí. <ríe> Gairebé sempre. Sempre hem tingut una canalla molt disciplinada, quan hi ha gent a darrere que treballa amb ells, i mm. per sort hi ha gent que treballa amb ells. El que també es va fer el divendres va ser que la, la Junta va repartir el calendari actualitzat fins a, fins a la data. A l'eròtic? No, no, el calendari d'actuacions. <ríe> Bé, bueno, d'actuacions ja i activitats. Sense. Ja no en queden? Ja s'han vengut tots els eròtics? Uh, no, crec que encara en queden. Ah, vale, vale. Ah, no, no, jo dic el de divendres, el ah, vale, de divendres. Em pensava vale, vale, vale. quedat sense ara, no tinc En, en queden, queden 10 o 15, només. Ah, bueno, llavors ha anat sí. bé. Això no ho havien comentat més a la ràdio, no. eh? Però realment sí, era... Pues... era un repte, eh? vendre tot aquell calendari. Si queden... si queden aquests, ja estava ja bé. Juste, pues, ja es poden donar bastant, per, bastant, per bona dir. prova, bona sí. prova de la Junta. Sí, em sembla que, que l'altre dia a l'actuació en vam vendre un parell més. Sí, però encara que li retalléssiu el, el calendari, jo crec que el vendríu per, per la foto, no? Perquè ara sí. ja estem al mitjans de març, no? O no? A finals de març. Sí, sí, sí, però bueno, que, que igualment, que no sé què va fer la Mari, podem posar el el el la posar la boleta i... Tallem, la, tallem el calendari i li posem, no sé, una altra cosa. Sí. No, però bueno, és, és per la curiositat de les fotos que molta gent encara el compra. Mm. El veus allà i dius, bueno, pues, encara est... També estem al març només. I hi ha un, bueno, un parell de persones que el van comprar. Mm. Està bé, està bé. Però com a prova pilot de dir la primera bueno, vegada. Com a prova pilot de això... dir, jo, jo dono una aprovat mm. a la Junta el tema del calendari, que no, jo no les tenia totes. No, no hi, ha, hi ha molta gent que no les tenia totes. No, no, bueno, no. Al final ha sortit, ha sortit no. bé. Hi havia un bastant, un percentatge bastant segur de vendre, que era mm, membres de la colla i part de la colla. Sí. Mm. I després la resta, que s'ha sí, treballat, treballat bé fora mm, per poder vendre'ls tots, esclar, mm. Doncs que es va repartir el divendres era el calendari... No, era que el calendari eren, no, eren les no, es va repartir a l'Assemblea hi havia coses que estaven com pendents, doncs tot el que s'ha anat tancant des de llavors fins a, fins a la data de divendres doncs es, va, es va repartir un, un calendari actualitzat. Sí, on uh, sortia um, l'actuació de Badia, que, que no hi era el calendari de l'Assemblea, es va treure castellers de l'Estei de Fels, em sembla que era l'actuació de Sant Jordi, mm. que al final no venien. Mm. Um, s'ha modificat una data, el dia que anem a Vilafranca s'ha canviat de la setmana següent i el de la platja s'ha posat una setmana abans. Mm. I la calçotada l'han posat? La calçotada, la... la calçotada també ho han, posat, ho han posat, ho han afegit tot en aquestes sí, petites coses. La, la paella de gallets, tot això, <laughs> ho han anat posant <laughs> a petites coses i, i ja per fi s'han omplert les quatre colles que venen a... O sigui, les tres colles que venen a, a Diada. Ah, sí, ja, ja, tenim, diada. ja tenim les tres colles per Diada. No, el tinc a calendari, però no, no he acabat es de repassar-lo. No... Es pot anunciar? Bueno, n'hi ha una que encara per tancar, que m'han de trucar aquesta setmana, que bueno, és simplement acabada de decidir com ho fem, si intercanvi o paguem. En principi, en principi ja està tancat i llavors finalment vindrien eh, joves xiquets de Vilafranca, com l'any passat, que també ven a Festa Major. Uh -huh. um, Castellers de l'Almaresme, que és la colla nova aquesta que s'ha creat per aquí pel Maresme a fer competència de capbrossos una mica. Uh -huh. Estan... Aquesta colla que cada any es mou de poble per assajar o una cosa així. Sí. Uh -huh i que és la no, nova creació d'aquest any. Sí, bé, sí. Estan fent Castells de sis ara mateix. I l'altre eren Castells del Castellà, de Castellà. que ah. actuarem a més el, a Badia del Vallès amb, amb Sabelluts. Mm. I, ja ho ja veurem. Ah. I el dissabte ens acompanyaran els nostres padrins, els Castells de Montcala, que s'han refondat. Sí. I els Minyons de Terrassa, també. Mm. Vindran a fer la inauguració de, de la placa. De la placa de... Sí, sí, ja marxem <ríe> Sí, sí, eh, ha arribat l'hora de, de fer el tancament de la primera part, anem a posar una miqueta de música i avui hem triat la cançó cobra el nou disc dels eh, xarangos que es diu Esperança Right This next band is from Barcelona It's in Catalonia, okay and they're gonna come and make you dance and sing all night long. so please make a big, big welcome to Charengo. Assaltarem la ciutat de les Tristos. Respirarem el fum del poble i la l'aire dels senyors. Hem traficat mil somnis i una il·lusió. L'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit al món. la